Er det klar, vi? Ja, jeg er jo det, men jeg er jo litt nervøs. Hver gang er det litt sånn, jeg føler det på meg at nå må jeg Ja, men du presterer bra, vi. Ja, takk like så. Er det du som skal begynne å se, Ida? Jeg så må jeg starte på nyheter. Så må jeg starte på nyheter. Ja, det er det Men vi har jo masse kjekke spørsmål. Det har vi Men vi må rolle intro-sangen først. Den kommer akkurat nå. Supertøy!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 Jason! Jason! Du er altså en jævlig sandvig. Du er rett. Det er min gang. Dette plass er fantastisk. Hei sammen, godt folk. Det er vi her igjen. Og Joachim også her i studio. Ja, vi skal servere dere en, en ny herskende hate episode av Supertech. Og ja, vi har vel ganske mye på program i dag, så vi skal bare komme i gang. Vi skal det. Vi skal ikke snakke om det er som foregår ute på Vestlandet nå. Nei, det er jo faktisk ganske forferdelig vær. Men det er jo også jul da. Det er jo litt kjekt. Det er kjekt. Men over til nyheter. <laughs> Rett på nyheter. nyheter. Det har jo skjedd mye spennende siden sist vi hadde kringkastning men kan gå rett på Nintendo Som har lansert en Butikk, en elektronisk butikk Inne på ebay Altså ebay.com Så kan du finne Nintendo sin offisielle butikk Og der kan du kjøpe brukte Konsoler Og spil Faktisk siste gangen vi var inne så hadde vi ingenting I var vareutvalg Men det er jo helt nytt Så jeg tror det kanskje tar tid Men kan jeg risikere at Nintendo ringer meg Og, og spør om vi kjøper mine gamle ting? Som de kan få selge deg på i-boy? Jeg vet ikke de kontakt med deg, men du kan sikkert ta kontakt med de. Og jeg tror det er en viss, kanskje folk føler det er en sånn viss sikkerhet hvis de kjøper det fra Nintendo selv. Kanskje folk føler det er litt tryggere. Men det er jo litt kult at Nintendo har liksom tatt det steget inn i et brukt marked. Og du kan, selge, du kan kjøpe brukte maskiner med liksom et offisielt stempel, ja. Nintendo godkjenner denne maskinen skal funke framover. Ja det. Hva skal du få med en garanti? vel, jeg antar at det må jo være det siden det er Nintendo selv og ikke bare liksom en løg på på gader men dette har jeg ikke sett, jeg har ikke satt meg i og siden eBay USA så har jeg ikke kjøpt noe derfra. men uh, jeg bare så det liksom i forbibefarten ja, og der uh, vet ikke jeg om du har kiktet en ny uh, gamepad uh, til Wii U <laughs> eller gjør du det? nei, heldigvis så fungerer min uh, pad til Wii U uh, fortsatt utmerket det er jo fordi jeg har så vidt brukt den <laughs> Men uh, det, er poeng, jo, ja, det er jo, jeg har gørt poeng. Um, på eBay så har du, altså den eneste muligheten for folk som har ødelagt paden sin tidligere har vært å kjøpe den på eBay brukt. Men nå skal du visst kunne kjøpe en, en ny flunkenes pad i butikken, separat fra konsolen, og det kunne du ikke før. Nei, og det koster jo ikke mer 1600 kroner i Norge med sin veste riktig <laughs> Og det er litt løye siden når jeg kjøpte min Wii U så kostet den 1000 kroner på meg Men ja, altså, jeg tror folk, muligens folk har ødelagt padden Nå skal du kunne kjøpe en offisiell erstatning Det betyr ikke at det skal komme spill som støtter to padder Men jeg tror i teorien så er maskinen kapabel til det Ja, Nintendo-topperne har nå sagt på et eller tidspunkt at den tacklar två paddar men ni har ju något förlopp planer om att lansera spel som brygger två paddar samtidigt? Nej. Ja. Men det är ju en spännande kanske si, mekanik i framtiden. Jag hade likt att se Men det kräver kan se for mig det och det åkräver lite eh maskinkraft. För sen ska sända ut två olika bilder, alltså allt maskiner måste jobba dubbelt för att sända ut två olika bilder samtidigt som vi som nordbäkm så blir det tre kärnbolikt. U med olycklig grafik och olyckliga ting som sker. Ja, jag vet inte kan det är löst det om om själva Panda Staff eller processeringen eller. Ja, det kan ju de gå Det är ju svär. Ja. det var lite kort om uh, vad Ninna har gjort. Oh, en liten länk där. Ja, sky, sky, uh, Wii game button. Men men ju en handoll uh, sa att de spelar på i den tv-serien där den behagade mig. Uh, Video Game det spränger det runt men tänk så det är ganska likt ut så se Wiio Game. Je hörde det. Ja. Det ser likt verkar det. Den ser charm sån här två sån stygga handtag på sidan Ja. Men men det de flyr runt där konkurrerar med detta och tror det är schysst och Ja. Ja, så altså, du springa runt med något sånt eh till dagligt har ju 3 d i baglo altså. <laughs> Ja, du och du har XL:en. Den är ju svär. Den er svær Den er, svær. Den er, den er, den er en håndhold Eller en den bærebar? Ja, ah, flyttbar Flyttbar ja. Ja. ja Men den er veldig kjekk å spille Når du først tar den opp uh, i henne. Men ikke så greie å ha i lommen Det Ser du som du bærer på noe skummel Så den er ikke så bra i lommen Litt for stor Men veldig god i henne Ja det det <laughs> ja, det er egentlig det jeg kan si <laughs> Ja takk, det var ikke noe for sielt uh, Videre til neden jo <laughs> ja, Men, må, uh, men uh, vi kan uh, gratulera Playstation og Sony Med at de har solgt 30 millioner Enheter av Playstation 4 Og det er jo et svimlende Høyt nummer Klar ledelse til uh, Sony framfor uh, Microsoft og Nintendo og, og det som er litt, litt Kult med det tallet der, um, Jeg så noen Black Friday Seligstall. Ja Der i England hadde Playstation 4 så vidt solgt mer enn Xbox One Ja Da vi kanskje, ja, men de har alltid solgt mer, så det er dårligt Men jeg synes det er veldig bra, for Xbox One har masse eksklusive titler nå. Ja Den ser mye bedre ut før jul Ja Og likevel så ser det Playstation bedre Ja det, det er sterkt, altså Ja, nei, altså, det er noe um... Folk og sitter Playstation Og vet ikke om de vet hvorfor Ja, de, de har bare liksom balletag På resten av industrien Altså, de to andre ah, Selskap, spilselskap Selsk. Ja, Sony har balletag på de andre spilselskap Ja, de har det. Ja. det Det kan jo forandre seg ut til Men akkurat nå så er jo Playstation industriledende ja, såamma Xbox One Theoretical ser bättre ut idag. Mhm. Så vet man att allt det goda, det PlayStation 4, det kommer ju. Eller allt mycket gott kommer näster. Mhm. Så so, PlayStation er, ligger en 30 miljoner hästodder föran. eller ska 30 millioner föran uh, Xbox men. 30 miljoner föran Wii U i alla fall. <laughs> ja, det ja, kan det är ju ändå så lite miljoner. Eh, Mick and Og att Sony har planer om å lansere gamle Playstation 2-spill på Playstation 4. Det er ikke sånn, noen kaller det for bakoverkompatibilitet, kom men det er ikke sånn at du putter disken til Playstation 2 inn i Playstation 4. Det kommer det ikke til funke, men de kommer nok til å portere uh, mange av de gamle spilene in i Playstation 4, sånn du kan få troféer og... Uh, Dette er jo mye rykter, og... Ja videoer på nettet som ble tatt vekk kort tid etter de uh, ble sett av mange. Ja. Uh, men det kan virke som at de kanskje kopierer Virtual Console tilbudet til Nintendo. Ja. De skal selge deg det spillet med tropeier ja. for bedre skjermoppløsning. Ja. ja. De skal oppskalere det. Det, det har de vi fått videre hvertfall. Men uh, det er jo en kjekk nyhet for, altså, dette minner meg litt om uh, når Final Fantasy 7 ble offisielt annonsert under E3, og alle som spilte Pantasy 7 på Playstation 2, stemmer det? Da ja. var, var det var Playstation 1. Da var det Playstation 1, Men det, har, det viser at det har på, på, gått så lang tid fra den eren at nå blir det klassikere. Det blir et tilbakeblikk. Ja. Playstation 2 er et tilbakeblikk for folk som var unge på den tiden, og er voksne nå, og at det, det blir en virtuel konsol. Det blir en eh, liksom... Du går og debatterer til barndommen, og det og jeg tror mange PlayStation 2 spill kan selge fett, fordi det blir litt sånn nostalgisk for uh, folk som er på vår alder. Ja, men jeg greier både gussa og nostalgi. Ja. <laughs> du har sett litt på et nytt Wii U spill, jogub? Ja, og jeg har jeg sett på det med visse forbehold. Det har vært en stor uh, hype. Altså folk har vært ivrige. Mhm. Jeg seg til til anmeldelser og til lansering av Xenoblade Chronicles X. Ja. Eh, uh, jeg har lest anmeldelser, jeg har ikke prøvd det. Utgangspunktet virker jo i den kule. Men så er det et stort pålegg at å er så stort. Du kan spille i 100 timer. Ja. Enda så kommer det monstre og banke livshit utover deg. Okay. hvorfor varer spillet 100 timer? Er historien veldig interessant? Nei, de sier ikke det sa ikke du. Mhm. Så mye? Nei. Men kan du bra? Det er veldig bra <laughs> okay. Okay. Er det kjekt 100 timer Plus Så det virker som dette her Kanskje i større dose enn forgjengene Har fått med seg eh, Akilleshallen til Jod RPGer RPGer fra Japan Jaha. Og det er jo grinding på godt engelsk Ja er for meg som at det er Spillet er lagt langt for at du bare skal gå Og slås etter monster etter monster Etter monster mm. Så du kan Gå opp i nivå og kan ta en eller annen styk, Så flyr opp i luftet ja. Er det verdt det? Vel, det er jo spørsmålet, ja det det? Har du mye erfaring med grinding? Er det et uttrykk for det? Kan jeg, må du grinde? Kverne. Du kverner, ja Du kverner, om det... igjen og om igjen, om igjen. <laughs> har, du, har du mye erfaring med kverning? Jeg har gitt meg med kverning Ja, ja. Jeg, jeg prøvde så vidt noen Pokémon-spill uh, Det er tidkrevende ja, og så gjør den om igjen og om igjen, det er kjedeligt uh, Jeg stort på PlayStation 2 til Dragon Quest 8 De store ønskriftene nå med Tyskaree lanserer det på 3DS, tror jeg mm. Og det virker drit kult, men det er kverning Kverning <laughs> Du kommer til dette området og du får svag Og må du til det gavle området, så du jo ferge med Ja, hvorfor skal du tilbake? Så skal du bare gå der og vente ja. på tilfeldige kamper Slik sånn at du til slutt blir sterkere Ja Altså, det er jo dårlig i historiefortellingen, i mine øyne. Ja, det er jo, det er jo ikke progresjon. Du nei. står jo stille, men du må bare gjøre det samme om og gjennom igjen. Ja. Så, nei, jeg er ingen stor fan av kverning. Nei. Men på uh, Nintendo-sendel, som har gått seg på en skikkelig spill de siste månedene, så er det godt at de når på et stort spill, med forholdsvis bra anmeldelser i hvert fall. Jul. Ja, for det er uten nå. Det er uten nå, og det har jo fått sånn sted mellom syv og åtte av ti. Har du uh, spilt uh, Wii-versjonen? Altså, det første siden har blitt spillet? Ja. Nei, jeg er jo jeg har jo ikke 100 timer til egentlig at jeg skal <laughs> på noen stygge utgjør. <laughs> jo, for det um, kom, det kom tilbake til en in, uh, i en annen episode, men det var en del av projekt Rainfall, stemmer det? Operasjon Rainfall. Ja, operasjonen, sorry. Det var jo tre sånne store japanske rollespill. Mhm. Og da var det dette et av de spillene som blei de play konnotert til engelsk eh uh, engelsktallene og min bror har faktisk han har kjøpte spillet og han har spilt en del så men ja. vi, vi skal få nok uh, hørt litt og mer om hva dette sinoblade går ut på Uh, han kommer inn og gjester igjen senere uh, kring casting Ja, vi han får fingeren ut ja. hos. <laughs> rødho Men uansett ja, uh, Var det noe mer du ville fortelle? Jeg bare at originale Sinoblade var vel det spillet som ble best mottatt av de rainfall spillene ja. Sammenlignet med Pandora's Tower og uh, Last Story Last Story ja. Den har jeg spilt uh, to timer av og så har jeg solgt <laughs> Sorry du kommer tilbake til deg nærmere, da hun. <laughs> ja, uansett. Uh, la oss gå litt på uh, en stor hendelse i spilindustrien. En årlig hendelse, som de kaller Video Game Awards. Det är också ikke som en spilindustriens Oscar, kanskje, eller Emmy. Ja, en slags... Uh er det bransjetreff, eller? Ja. ja. Bransjen kommer sammen for å klappe seg selv på skulder. Ja. Så jeg går flinke med. Litt sånn... S... Ja, det finnes et veldig flekt uttrykk for det, men jeg skal ikke si det. Oi, det er bredag, eller? Ja. På heter det circle jerk. <laughs> men vi snakker da, som vi gjør det i podcasten. Hva er runkering? Ja, yeah, kringrunk. Kringrunk. Vel, ok, det er så gale at de står der og runker. Vel, kan kanskje føles litt sånn, men eller de klapper seg selv litt på skulderen, men også, de, de viser jo eksklusive ja. som, som Eller de snakker om ting som kommer som du ikke har om før. Det er jo veldig spennende. Men det er jo også... Altså, toppspill konkurrerer om å få titlen årets beste spill, og det er jo, yeah, det er jo kjekt å få den titlen. Det er en anerkjennelse. Ja, altså, det her er en seriøs uttelling. Ja. Og alle sånne bansjetreffe er jo... Uh dage präger att historiska cirklar och förklappar sig ikande på på skuldranerna då. Man säger det så. Sånn. Ja. <laughs> men eh uh, Ja, nej, eh uh, ja, jag kan uh, det som den overskriften som såg mig mest. Det det var at uh, Middle Gear Solid 5 vann priset för bästa action äventyrsspel. Så säkert var ja, det Ja. Och det syns att jag spelar, alltså har ju spelat det. Det är på listan till mig, men allt jag hört Uh, så synes jeg den har fått fortjent den prisen Og det det, det skulle jo bare være Rett at regissøren Hideo Kojima Skulle motta den prisen Men han ble nektet av Konami å komme Fordi de er jo uvenner nå For livet Altså, han greier da helt syk Så jeg håper vi snart får en, en, en dokumentar Eller noe som Sai att det har som er Ja, det det är om, om Watergate eller något sånt. Det är det är så extremt att at, ja, u anser att han har gjort han har jo lagt spelat. Ja, det är ju hans spel altså, det är Kojima Studio. Vad heter hans? Kojima Studio? Kojima Productions. Kojima Productions, sant? Det tjänar från spel coverna. Det det är så han han förtjänar långt ner respekten det han får i fra Konami nå. Så jag hoppar han starte for, for seg selv og, og bare liksom sende en lang lang finger til Konami for uh, maken til respektløs behandling det har jeg ikke sett på lenge og da, når du kjøper til rabattert pris, uh, Metal Gear Solid 5 ja støtter du Kojima da? eller har du støttet Konami? hvordan velger du politisk i, i så måte? ja, får han, Kuna, får han Kojima noen penger? Jeg, jeg, jeg er ikke, jeg ikke sikker Han var ikke prisen sånn i hvert fall Nei, det, jeg synes det er synd altså. Nei, det var vel han uh, stemmeskuespilleren til uh, Solid Snake eh, nej sorry uh, Old Snake Hovedpersonen i hvert fall Han ble kalt så mange ting men det, Power. det var Jack Bauer, Kiefer Sutherland som tok imot prisen Jeg, jeg har ikke sett det selv, Men jeg, jeg vet ikke om han nevnte uh, Kojima på et eller vis, så Thank you Kojima eller, uh, Kanskje han også moon bin det, det er ikke så godt å si vi her i Super med vi huller deg, Hideo Kojima. Hideo Kojima-san, we salute you. Vi gjør det. Vi ja. kjenner ikke personløykt med produktene <laughs> hans, de greier. <laughs> ja, de, de, han virker som en veldig ålreit kar, faktisk. Stille opp på intervjuer. Og, altså, jeg tror han er litt sånn pervo, bare du ser på alle måten, ting du kan gjøre i alle spillene hans. Men jeg tror han er en ålreit type. Ah, Dette det, det her er sturet inn til Japan, Rik. <laughs> Har du sett i denne volleyball Dead or Alive Extreme-volleyball-greiene. Er det Konami? Nei, men det er jo Japan. Åja, oh, det er Japan. <laughs> ja. Altså, det er jo mugger som du vil høytte å vinne, vet du? De kommer jo ikke Europa og USA med det nyeste spillet. Er det for mye... Ja, ja, de får ikke i det hele. Altså. Det var kanskje noe vi må få tag i Du stod Japan nå. Ja, det er det. Ja, hva annet skjedde i den uh, Videogame Awards? Jeg skal gå veldig kjapt igjennom det. Uh, jeg er glad for at Witcher 3 fikk en del priser. De fikk jo kanskje den jæveste også da, årets det uh, De vant beste rollespill, og CD Projekt Red var ju beste utgiver. Jeg er 12% ute i spillet. Det altså, ser ikke så mye ut, men jeg har spilt noen 20 timer. Uh, ja, ja. Det koser meg, det var kjekt å se at de kunne måla seg med Fallout ja, for... Fallout 4 var lansert i Tide og var nominert Og vant ikke Og jeg har ikke noe mot Bethesda eller, eller Fallout-serien Men det er kjekt at andre også kan vinne ja. Og jeg synes de har mer rektig i The Witcher de, de styrer deg litt mer enn i de åpne rollespillene Ja, for det ligger du Jeg liker det Sidequestene har gode historier De står i seg selv mm -hmm. Så de er ikke bare tull det er ikke er det bare det er liksom Det blir lett å bli dratt inn på stien igjen? Ja, det er ikke bare en støvel og Levere den på punkt X liksom Nei Nei Og alle med like karakter Det er ikke sånn at hvis du velger å være mage Så finner du deg det suger Så må du starte på nye velgerne ut Går fint Så det er liksom det er ikke full frihet Men det er ikke en, liksom en bestemt handling Det er noe midt mellom der Ja, det er midt mellom Du kan bombe deg og kjøpe en feil oppgradering Men, men det koster ikke så mye Ja Øh uh, og ellers kjempekjekt Nintendo Som del er at uh, Splatoon Stakker med beste flerspilleropplevelse Og beste skytespill For der hadde de uh, Ganske har konkurranse Ja, altså her var det Veteraner de kjempet mot Det var Halo 5 Destiny ja. The Taken King ja. Som en utvidelse som fikset på alt som var galt Ja uh, Hva andre skytespill var det? Um. Star Wars Battlefront ja, ja, stemmer. Battlefront. Och Call of Duty Black Ops. Ja, jag är väldigt glad. Det vann. Men jag är väldigt glad i Black Ops-serien, Supertech. Jag måste säga, det överraskade mig väldigt eh uh, när Spartan vann. Jag Ja, men jag gick kanske inte, tror du? Ja. För den det är ju en jag måste nämna till det andra uh, IP:n, så detta är nog helt nytt. Är ja, det er en ny IP? Ja, intellektuell. Uh. Eindom I <laughs> ja. ja. univers Ja Og det er, altså, er, er, er sjelden du ser i spilindustrien i dag Det er masse, det er masse oppfølgere Masse oppfølgere Og at de at, Er det Nintendo som har Nej det? Nei. Nei det er ikke det Det er noen andre Ja Men Nintendo så jo potensialet Så de har støttet dem ja. Og vi lurer på om det da ble i, i utgivelsen sin Sånn Nintendo har sikkert uh, Hjulpet det litt mm. Men det er ikke Nintendo sitt originalt mm. uh, altså, Kjempeskjekt at, at jeg slår inn det det? Jo, det er jo en kategori på slutten som så litt kul ut De nominerer jo sånne personligheter som uh, er sine egne spilljournalister på YouTube og podcaster Kringkastinger og, og, og blogger mm -hmm. PewDiePie var jo annonsert Ja uh, Vant det ikke? Nei? Total Biscuit Han har ikke hørt om faktisk Men er han en YouTube-personlighet? Ja, han er sånn okay. Nettkjendes Vant det ikke? Uh, du kjenner han så vant du? Ja, det var Greg Miller eh, som har jobbat ganske lenge hos IGN. Eh, det er jo en nettsida som både meg og Joachim <går> er en om nesten daglig. Men han forloter IGN til fordel for å skame noe eget sammen med noen kolleger og venner. Så eh, jeg har ikke vært på hans nye side eller ny kanal, men eh, han har vel alltid jeg har vel alltid sett han som en seriøs journalist uh, av det til sier han rare ting og han liksom er lite sånn tullete men um, han har spilt seriøst og spil er blodig alvorligt vel, du skal ikke tøysa med det <laughs> vel, du, du kan tøysa med det men, du, men det er også alvorbarlig at uh, at spilmediumet må tas seriøst som en underholdningsbit i samfunnet vårt at, ja, uh, at, men er det kultur? Ja vel, det som kan uh, debatteres. Det har en av leserne våre, Erik, har jo spurt oss akkurat Ja. Så vi kommer tilbake til deg i neste segment, gjør vi ikke det? Jo, kanskje vi skal hoppe rett på spørsmålsrunden. Det gjør <laughs> Velkommen til vårt nye segment, Postkasse. Ja, Postkasse. Her leser vi opp spørsmål ifra lytterne, og prøver å svare på de så godt vi kan. Det var inne på dette her med Spilljournalistik, vi. Ja. Og har fått et spørsmål om akkurat det ifra Erik. Gamle Erik? Gamle Erik? Ja. Nei. Eller, gamle kjente Erik, ikke gamle Erik. <laughs> Nei, han... Men, han Erik Gieland. Ja. ja, ja. Um, han anskriver at avisene kutter ut spillanmeldelser. Er dette krise, eller er det good times for podcaster? Og bare for å ta en liten oppdatering på det, så har det vært en del skriverier i norske medier i det siste. VG hadde en podcastserie serie eller ukentlig show, som heter Level Up. Det han skallet fyren. Ja, det for. er det. Skallet med bryller. Ja, ja, Rune Fjell Olsen. Rune Fjell -Olsen, for han forbinder jeg veldig sterkt med VG sin spill kan konik eller for, altså, ja, han han har kom, ja, en kompanjon han har en har alltid han alltid der, ja, for, spill, har alltid varit där förlägg har jag sett jag hans men han skallar fyran med brillorna ja och nu han game over altså, en lang historie i kort det är ju en jättebra produktion det lag jag jag sen start på program mm. uh, men vege koncernen säger att det kostar för mycket pengar mhm och seer antal lag kutter det mm. så level up vet du ja stånga de har uttalt seg om at kjødsedriver skal gi om spill, for det er jo kultur Sier de det? Er ah, det ja, ja. de's begrunnelse for at de skal kutte ut spill? Ja, dette var en kort referanse jeg leste i en artikkel på Gamer.no, men det virker sånn, ja Oi, oi, oi, ja, ja det er jeg helt uenig men... Og, og Stagbladets tjeneste Pressfire, mm -hmm. så de i hvert fall snakker om nærkjeringer mm -hmm. Og kanskje der også kan de jo ende opp med at slett kuttes ut og når jeg leser litt om dette, så er vist norsk presse kjent for å være um, veldig nøytrale og selvstendige når de har et kritisk blikk på spill, der uh, de rapporterer om at det har flerne helt nylikt mm. firmaer som lager spill, så sagt «Hva koster det for meg å få en god karakter hos dere?» Ok. Skjer vist hele veien. Det har de da svaret «Samt gjør ikke?» Ja. Og så har de ytterligere fått samme telefon i salgsavdelingen i aviser, du sa höst kan det kosta det? Jaha. en god anmälan. Ja. Nej, men gör det inte. Och folk blevs överraskade. Så konan lätte här ske på IGN eller Game Informer eller GameSpot ut i den stora världen, det vet jag inte. Ja, då binder du plus i och på integriteten till alla spelaviser om de blir chefs om, anmel om anmeldelser blir kjøpt rett ja, og slett. Ja, og jeg ser det tydeligst på en forhåndstitter. Ja. De kan på en måte skrive veldig mye om et spill, det hører så utrolig fint og flott og bra ut. Også, og, og de, de skriver totter i sånne forhåndstjekker. Mhm. Og når anmeldelsen kommer, så syker det. Ja. Er ikke det litt... Uh... Jeg har noe i mosen når ja. sånt? Ja, det Tror, det er en kjent sak Og på Jeg vet ikke om det var Kutaku eller noe sånt Men det var en Journalist som anmeldte et spel Som Jeg tror Siden han jobbte for De hadde blitt sponset Av eller noe sånt Det var liksom en kontakt der fra før av ja, Altså han var ikke innhabill eh, Nei men men han, var han var det ja. Men han skulle på en måte ikke Altså, for når han ga spillet en dårlig anmeldelse Så fikk han sparken ja. Så gale var det og, altså, Når du hører om sånne saker så, ja, Hvor er integriteten til god journalistikk Hva er sant og hva blir kjøpt er, er det kanskje derfor At Tradisjonell uh, Spiljournalistikk er på vei ut Jo, men samtidig så rapporterer de om Levelup i hvert fall om låge uh, Seager Mhm Och borde inte den norska spel vært varit extra intresserade i att se disblickpåsaggen när de vet hur mycket den integriteten betyr för norsk pressen? Ja. Så såg jag överraskt over att level upp sina salgstal var halverade som sånn det sist året. Har du er du en fast av norsk speljournalistik? Jag läser gamer.no, det är nog det är ju inte speljournalistik sådär. Mm. Uh, eh, level Up. Ja. Og Och jag läser Pressfire än .no, uh, dag. For meg så har egentlig spiljournalistikk og spilnyheter alltid vært på engelsk. Jeg føler at hvis jeg på norsk, så <laughs> henger de på då da har noen oversatt en engelsk artikkel eller noe sånt. Jeg, jeg kjenner ja. ikke så den norske spilsjournalistikken som på fronten. Kan, bare, er, det kanske kanskje fordi jeg er gammeldags, men før i tiden så var det jo alt på engelsk. Ja, men de, de har blitt bedre. De har blitt bedre. Ja, spesielt VG og Daglade sine. Mhm. Men Aften var det sin uh, Jeg mener ikke å fornærme de som, som jobber der jeg Har gjort det kjempegodt arbeid Men anmeldelsene kommer ut Lenge etter spiller mm. Det er bare noen få spill de anmelder uh, Og man snakker fem linjer med tekst mm. Fint, flott, greit nok Og så ternekast ja. Så det er ingenting Så den typen press Jeg kan ni forstå at ingen leser det Kanskje Momikon leste Hvis vi skal kjøpe På sang til barnebarnene sine ja. og ikke annet råd om vi skal kjøpe ja, og det er jo ikke en sånn smal base det er ikke nok til å en egen spilavdeling eller en, en egen spilansatt i et helt, på en magasin det koster det penger det. Og, og, og samfunnet, altså Norge da sliter jo økonomisk mm. ja, selve mediebransjen er, de, de sliter jo som en heil i dag ja, altså hele altså bransjen Norge sliter jo ja Uh, så det kan jo være ringvirkninger der også mm. Som gjør at spilindustrien i Norge sliter mm. for, for det er jo en, er en smal nisje i ugangspunktet ja. Selv om det er flere enn oss som spiller enn før Men uh, Erik spør jo Er dette gode tider for uh, kringkastninger som våre? Altså kringkastninger er jo enn i en god tid ja. Når de har uh, en pris til trending gamer på Game Awards ja. Men ingenting er jo godt uten en kontrast, tenker jeg ja. Ja, Purify är populär. Annars är svensk. Svensk. svensk. Mm. Ja. Känner miljarder. Miljoner i alla fall. Jag är så stoltig, jag känner inte gå för mig, ja. Och ja. det är en ting att han lägger sig där For en Youtube-kamera och brålar när han spelar spel. Mhm. Mm men journalistik är ju jo noggrant. Ja. Alltså det och mig dig och uh, eh visst är ju folk visste det med vi ju amatörer. Ja. Medle men vi kan ingenting om journalistik. Ja. Og den etikken då som som uh, vad då väger viset då? Ja. Uh, den integriteten. Då tror jag det kräver professionella journalister. Ja. Så jag uh, jag tänker ju att synpunkten är dumt. Ja. Du tyckte det skulle varit ett rum för bägge Ja. Men nu nu är ju trenden de på väg ut och såna som oss uh, blir eh uh, för mig alltså amatörer som oss det kräver inte mycket pengar och inte mycket utstyr. Så, sånn, sånn sett å så ha mer lave kostnader men om, kommer dette negativt påvirke spilindustrien altså forholdet mellom en spiller og måten han skaffer sin informasjon på, kommer det til slutt bare til gå via amatører og ikke liksom pressen det, det tror jeg, ja. og, og det er mange på youtube og, og kringkaster der ute som sikkert har integriteten i beholden mm tror ikke de også lar seg bestikke <laughs> altså jeg aner ikke jeg har PewDiePie hvor han får alle pengene sine fra når man anonsintekter hvem er de anonserende? ja, altså jeg jeg liker jo å lese mine spilnyheter på igen och jeg stoler på de når det gjelder nyheter og informasjon så for meg så hadde det vært synd om de forsvant jeg tror ikke de kommer til å heller men de er en jeg vil si en av de industrilederne når det gjelder um, spilpresse. Ja, absolutt. Men vi trenger mer enn en sånn. Ja. For når det er en stor så vet alle hvem de skal bestikke. Og, og, og det går. Du er ja. ikke Rune Fjell Olsen. Jeg, jeg oppfordrer deg herre. og nå. <laughs> du, ja. Direkte redigert i sort kvitt og fine farger. Mm. Start en egen kringkasting. Lag en egen blogg har intressenden Eli Wedemster, jag ska följa dig. Mm. -hmm. Kommer du i Studio Tross så är jag hjärtligt välkommen. <laughs> Men då blir han en av oss i motsats till en från kan du säga si, traditionell media. Men kanske när då professionella eh journalister och driver med speljournalistik på privat. Ja. Att de klarar att inspirera resten till att Bruke noen av de samme teknikken Og ha av de samme holdningene mm. uh, Som de har, sånn at de kan overføre det ja. Nå har det gode tider Så håper jeg jo at VG Dagblad Aftenposten Vet ikke jeg, hvem Søren Askehau, Kipsted Ta det inn i varmen igjen det, uh, ja. For du, ja, for du håper at De uh, kommer tilbake omsider Jeg håper det altså ja. Jeg støtter jo alle, alle private Små uavhengige som, som kör på med kringkastinger, jeg synes det er fantastisk ja, men vi treng et alternativ. Ja. Jeg, er, jeg står litt på den andre siden der jeg du er en pirat <laughs> vel er, e eventyrer. Seiler ja, det sier de har. Landveisrøver. <laughs> Nei, men når det gjelder på måte å spille i tradisjonell norsk presse, så jeg har aldri hatt behov for å lese om spill. Uh, I Stavanger uh, Heller ikke så stor grad i Dagbladet eller VG Så på en måte når jeg Vil ha spilninger så går jeg rett til Kilden som Vel, som er igen Eller uh, Gamespot Jeg går på Google rett og slett Kotaku muligens Det var en stor sages Gamespot også for noen år siden ja. Der, der enkarpet fygen Og det hadde vi bestikkelser Ja det var rektat att ha röstat där om tog emot det. Jag vet inte ganska saken men. Mm. Men kan man folk säga nyheter på norsk då? <laughs> Alla är ju inte lika stödda i engelska så där. <laughs> ja, ja, jag har dig i stolen på mig och dig. På mig översätter ni. Och det med att ge maderi en ukentlig Supertech. Ja, alltså är det norska medierna varit på bojor? Vad är det med att sån pelare eller marknad sån fel? Ja, nej det är en svårlig fråga. Ja, det er vel noen som ja, Nå går du kanske litt på det personlige behovet og plan Men jeg trenger ikke på norsk Men ja, det er sikkert andre som Synes det er kjekt å lese Spillnyheter på norsk Og med norsk perspektiv, muligens Det vil jeg tro Når jeg kjører spillet på Playstation 4-maskinen Så er det jo ofte oversatt til norsk Jeg ble jo sjokkert <laughs> Ja, faktisk ja. Nå, nå blir mange mer mer spill lokalisert til Språk, til norske språk Og ja, svensk ja. og indisk og tysk og, Vel, tysk er jo vanlig, men Eh, så folk Vil ha ting på sitt språk På norsk, og jeg tror ikke alle er like stødig engelsk hmm. Ja, men det, det har du en Liksom, er det dette, Alt dette du snakker om en kostnad Og til slutt så må jo pressen tenke på Bunnlinjer Er dette verdt kostnaden? Hva får du igjen for det? Eh, og akkurat nå så er det Ikke lønnsomt virkelig sånn Nei, eh. ikke totalt sett Nej Men jeg tror Pressfire organiserte en turnering Ota eller noe sånt Jaha. og de ble spurt direkte, men kjente ikke dere penger på den tønneringen med mm en -hmm. annen sin tekter og sånt og da ville de ikke svare for seg ja. så jeg tror det er enkelte uh, deler av som de faktisk kjenner på mm. men som helhet vil ja. Ja. så vil de ikke ta noe ut så hva lar vi på her? jeg er, eh, er pro-norsk spillpresse med, med profesjonelle journalister jeg synes ikke det er forferdelig att att vissa delar av norsk spelpresse försvinner där det er overflödig. Där det är, för exempel i Stavanger Aftenblad där säger du att det, det var liksom bara en liten setning en gång ibland. Ja, alltså visste visste inte blir tagit så du visste inte blir gjort schikligt så bare eller ta du veck. Eh. Uh, Men level Ja, det var en sån produktionen där kostar ju uh, några millioner i året. Mhm å lage. Og det er jo altså det er jo norsk presse som kan dekke en norsk lan. Det ingen fra USA som kommer til å den. Så det er jo kjekt å få dekket noe lokalt også. Eh, det er det store lanene som er i vikingskipet der i Søren. Hva heter ja. det da? Eh. Uh, ja, de gjør det i vinterferien. Herregud, det må lukte av svettet der nede. Men, ha, ha, ha. men eh, ja, selvfølgelig. Det er jo kjekt at det skjer og at eh, vi kan lese noe lokalt ny da, men for, for meg så er ikke det så viktig Men samtidig så har jo altså Dette har jo skapt rum For amatører som meg og deg Joachim. Vi kan snakke om spill For det var jo ikke mulig for Fem år siden, kanskje Ti år siden så Nå får vi en sånn høyne eget diskusjon her som vi ikke skal gå inn på For, for det rommet for amatørene Var det jo noe nå før de har begynt Å kutt i norsk spillepresse mm. Så kanske vi skal avslutte Med å være enige om å være Delvis uenige <laughs> Ja, det er vel det, det kan være helt enige Ja, det er folk ofte enige i å være uenige Men bra spørsmål, Erik Vi sette pris på den og Vi vet jo at du jobber for tradisjonelt media Ja Og vi håper ikke du mister jobben <laughs> Nei, jeg håper det er flere spill så du får dekket i fremtiden har, har, har han Erik Har han meldt spill Eller vært innom spill Har naval war commander Eller noe Jo han er Nei, ja. nei, nei, nei, nei, nei, nei. Med. Vet du hva Erik Vi inviterer deg til å gjeste deg I kringkastningen vår Og det er du kan snakke om Naval war commanding Ja det var noe sånt som den Hangarskip som flyter rundt i, på havet Og plasserer ned folk Russere kanskje Ja godt mulig Ja uansett Ja veldig bra Neste spørsmål Hva er det Joakim Det kommer fra hei Hei, hei, han kjenner jeg godt Hei, han sier Hva er deres syn på virtual reality-trenden som kommer til neste år? Han nevner Oculus, Vive, Playstation VR, Gear VR, etc Jeg har ikke hørt om Vive, jeg har ikke om Gear Vi snakket litt om Oculus og Playstation VR før vi mm -hmm. Jeg har troen, jeg tror det blir kult mm -hmm. Men Men Jeg vil ikke ha ny Kinect <laughs> Nei, sånn ja. Ja, dansespillet funket så bra i starten, og var det ingenting annet som funket, ja. og nå er det jo snart dødt Så jeg, jeg håper at VR funker Ja, det er, det er jo, vi ble lovt mye med Connect og Playstation Move og Nintendo Wii Remote Sånn fjernkontroll Wii Remote holdt jeg peger fingeren på deg, ne. jeg peger ikke fingeren på deg La oss ha laste <laughs> det, det, det, det, det gjorde ikke, veldig Det går ikke det uh, Folk er generelt lei av brutte løfter um, 3D-filmer, hvor populært har det blitt? Ja, det, det, det er et ord jeg har på, på, på tungene nå. nå er det noe som er trendy Men det var liksom bare Døgnfluer Det var en døgnfluer, ja Og jeg håper vi er ikke i Men jeg ser fallgruppen det var så en sånn sinnssyke wow-faktor. Men hva så? Hva da etterpå? Hva da etterpå? Hva gjør de med denne teknologien? For det, jeg ser jo det er mye teknologi, det er banebrydende teknologi bak det her. Altså, de smelter sammen sånn, skjermer og bevegelse og sånn, gyroer, og det at du skal kunne koble sammen handsker og eh, briller. Altså, det er mye sammensmelting av moderne cutting edge Kanten Banebrytende teknologi Men hva gjør de med alt dette? De? Så spiller de første personens skyter Med VR-briller og, og hvis de Får det til, hvis de får lagt bra spil Så kommer VR Sikkert det fungerer Ja, men de må ha bra spill Og de må være Spilbarheten må være like bra som man er med musetastatur Eller med en gamepad Ja Visst att det är helt säkert snurrade grundid av FPS-spel, skytespel. Ja. Så, så tror jag inte folk gidd efter det i av den första rakten. <laughs> ja, det då är det bara liksom. Ja, det var kul att pröva, men visst du blir döpt, visst du har du är en dåligare spelare på grund av att den teknologin hämmar dig, då är det ju inte så läget längre. Nej, och tror nog oavsett hur bra det blir så jeg tror jag inte det blev sidan av. Mhm. Vanlig eh uh, tv Ja. Jeg tror ikke det kan ha startet det Nei, nei, nei Ikke enda Kanskje på sikt om Når vi snakker veldig langt frem i tid Så er det liksom slutt på den skjermen som er med vegget din du heller tar på, par, tar på deg et par lette briller ja, så, Men nå snakker vi liksom litt lenger frem i tid uh, men nå, nå prøvde jo jeg Du bestilte deg en, en pappboks, vi? Oui? Ja, Google uh, Cardboard det kom så ingen pizza med på kjøpet <laughs> Det lukta litt pizza da, men <laughs> Neida Men uh, det var Jeg ville prøve det uh, liksom Det nærmeste du kommer med uh, for 3D VR For billig penger 50 kroner Er Google Cardboard Som egentlig bare er en pappbit som du bretter sammen Så er det to stykk uh, linser sånn Forståelsesgass linser som du putter inn i Og hvis du putter mobilen foran der Og skjermen eller det bildet som ser på mobilen Blir delt i to, vertikalt En på venstre, en på høyre En på høyre så, Sånn gjerne må lage 3D ja. Så ser du og, og ved hjelp av gyrosensoren I mobilen så ser du et bilde Eller en video I, i 3D Og det, det, første gang du gjorde det så, så var det faktisk kult Jeg mm. uh, hey, testet det jo nå, det var jo drit kult ja. Nå man det veldig enkelt Men prinsippet er der at du snurr ser på, hod, altså du snur på hodet Og du snurrar på hodet och så er du i en annan verklighet. Ja, och det ser inte någonting än den verkligheten. Ja, det är allt uppslukande. Allt uppslukande, det är väldigt bra ord. Jag känner så, så länge altså, så har de snackat om immersion. Det serna som ska sälja ting på spelmässor. So immersive. Gäj ur. Är det omfattande? Omfattande, ja. Du, du, Han suger deg inn, sier ja, de Du stenger jo ut den uh, andre verden Og så er det kun deg ja. For selv om du sitter i stue og spiller nå Så kan du på en måte fortsatt bli Av det som skjer ut fra skjermen Det er akkurat det, men, men VR-brillene Og nå har jeg prøvd uh, Oculus Sin mobilversjon mm. En litt finere plastikk på hovedet På en Samsung-telefon Og så har jeg prøvd den pappboksen den. De, er, de suger deg inn i den verdenen For ja. du ser jo ikke noe annet så finns ju jo masse sånn reaksjonsvideoer av folk som spiller på nettet og folk mister jo balansen og folk blir vettskremte altså det å få ting på en måte rett i trynet det gir en veldig annerledes opplevelse og folk vil underholdes ja. så enten du på en måte sitter på en berg- dalbane eller går gjennom et spøkelseshus eller ser på sammenkvem <laughs> mellom to voksne så, men vad var det som sa då? Ja. Når, når, når, ja, når ja. var små? Ja. var den har ju sagt Betamax och VHS. Stämmer? Det har två olika storlekar på dessa härna videokassetterna. Du är Ja, alltså du vet jag har aldrig sett en Betamax kassett, har du? Jag har. Jag har det ja, ja. Men jag skulle ifråga andra en en Betamax spelare. <laughs> Ska säga meg og kompis men roda på loftet er med hos foreldrene hans og de, de var nok ikke blie uh, ja, så den skjedde mye fra hverandre vi kan ikke sammen igjen, vi var vel ikke så gamle og, og det er en kjennsgjerning tror jeg, ellers er det myte mm. men de sier det er som avgjorde formatvalget det er nok ikke helt utenkelig det samme har muligens skjedd med HDDVD vs. Blu-ray ja, det är väl det spelar på loften. <laughs> så ja, det alltså ja, pornindustrin tjäna miljarder, biljoner av pengar. Alltså det ja. de bis de de, de AB-öresting i eh uh, medieindustrin. Så omspällindustrin är stor. Ja. Är Så är filmindustrin är större? Mhm. tror det är någon i filmindustrin som kan avgöra detta slaget den gången och for det er klart at hvis filmindustrien kjøper VR ja. så driver de utviklingen og det blir billigere og bättre. og da er det, det, da er det lettere for spillkonsoler som vil kreve mye mer av teknologien mm. når du kan velge deg selv og utvikle et bra nok tilbud så jeg tror striden går rett til tegno enn jeg altså ja uh, med, jeg er jo uh, også positiv til VR Jeg er nok ikke den som kommer til å Kjøpe ved lansering Vel, dere vet jo hvor nadig jeg er uh, Joachim, du som har Playstation 4 Tenker du å kjøpe vr Nej Nei <laughs> På sikt? Eller? Jeg, jeg kjøpte HD DVD-spilleren til 360 Ja Og jeg kjøpte Kinect ja. Med Dance Central som var konger Og så var det Ruperty <laughs> det... jeg, jeg skal ikke være en, en uh, Tidlig uh, kjøper men men uh, hva, er du intresserad på sikt? Ja. Ja. Och och alla som köper något så har med Vera gör, jag är kom på besök. Ja. Så eh uh, det ska kosta en konsoll, altså, Ja, det är en konsoll. ting som alltså det är i starten av ny teknologi så kostar det ju ett arm och et ben. Det är ju svindyrtt. Så folk som har lust att vara på fronten av teknologi de har jo allerede fått seg et sånn utviklerset ja. Og det har sikkert kostet mye Men vi er vel ikke helt der at vi trenger å være så tidige ute Nei, det er det Og vi kommer nok ikke til å stå i kø Men vi har jo gjerne lyst til det gratis Det har vi <laughs> Og nå har vi diskutert VR Vi har snakket om norsk spilljournalistikk Ja För att gå vidare det sista spörsmålet skulle jag uppfordra lyssnarna vara till att kommentera i kommentarsfältet vårt på Facebook. Där kan jag se frågorna och dialogen levande. Ja, så det blir en lite sån uh, debatt. Jag hoppar det. Ja. Sist uh, uh, <laughs> uh, en kommer ju Thomas, jag vet inte han. Thomas eh också kallad Glansen för någon. Ehm Den skitnätet är så dålig eller? Ja. Uh, uh, Jag dopp mig ner. Nej, jag saknar aldrig. <laughs> Nej, det är inte jag som kallar glansarna så. Glansen, altså. Men men uh, han är med i Nerdcast som också är väldigt bra uh, kringkastning. Och jag har känt Thomas länge. Eh uh, han spelar och uh, han har en och en väldigt allvarlig och seriös eh uh, som uh, kan många spel. Jag har stor respekt för uh, Thomas. Men han smiler aldrig. <laughs> och är helt grave allvarlig. <laughs> Nei, han er ikke det Men han er jurister Så du kan ikke krengle med han Uansett, Thomas Du spør, hva er dere som om Ludo-narrativ dissonans i spill eh, Aksepterer vi det i, I for stor grad i spill Fordi det bare er spill Eller bør vi stille Klare krav til spel med sitt evne Til å levere et koherent Narrativ, uavhengig Av om vi snakker om Veldig linære opplevelser Eller åpne verdener Show debatt, love the show. Tack för det. Vi, oui. hur många av de åren har googlat det? <laughs> det var Det var herre Gud var ett spår som var till altså, narrativ dissonans det måste jag googla mig en gång. Ja fast altså, dissonans det er klart att herr Norge så inte stämmer. Ja, det stämmer. Det är Norge som skurrar. Ja. Jeg, jeg hadde jo jeg lest om kognitiv dissonans i jeg studerte, men uh, ludonarrativ dissonans, den var ny på meg. Men ludonarrativ dissonans, det betyr jo spiller, eller spil, og narrativ er jo forteller, så det her handler om spilfortelling, altså et eller annet stemme, når du gir handlingen i et spill. Um, her er det noe. Ja, her er det noe. <laughs> så, ja, for å svare på spørsmålet ditt, uh, Thomas, um, har du noen kommentarer før vi... Jeg, i det. jeg liker jo lange setninger Og jeg liker vanskelig ord ja. Så jeg synes det var et fantastisk kult spørsmål Bare på bakgrunnen av det ja. um, Og jeg måtte snakke litt med Wii Jeg har ikke googlet det Men um, jeg måtte hjelpe meg litt med å forstå Nøyaktig hva det er ikke mm. altså, Hva går in i Wii? Hva synes du? Helt enkelt forklart Hvis jeg skal prøve å det For jeg skjønte det så vidt selv Men det er når du spiller et spill Og handlingen uh, går i en retning der du føler at det bryter med hva historien prøver å fortelle. Uh, altså, det som skjer i spelet, og det du føler selv, det blir så forskjellige ting at uh, historien ikke henger sammen. Uh, jeg leste et eksempel der uh, de snakker om Uncharted, der du spiller Nathan Drake som en veldig jovial og kjekk type, og som hele tiden slår vitser Og en anmelder av spillet Eller en blogger Hadde skrevet at det var en ludonarrativ Dissonans i det spillet Fordi når eh, Nathan Drake eh, Har det så kjekt Å vitse Samtidig som han plaffe ned folk i øst og vest Og egentlig en terrorist Skår så ikke masse morder Noen føler seg uvel du lage så mange vitser Og samtidig dreve folk Altså det er et eller som ikke stemmer her Altså, historiefortellingen Sier at Du portetterer han som et skikkelig menneske Som en helt, sant? Som en helt Han er en helt Han har det kjekt eh, Samtidig er han en masse mord Ja, for det, Indiana Jones gjør jo ikke det, sa du Han platter ikke ned folk, sånn Nei, jeg har bortsett fra henne uh, sværdirekter Men uh, vanligvis nei Vanligvis nei, altså nei, det er en ja, mann Ja, ja I det er litt, sånn, litt mer overkyldig Enn i Uncharted Ja, altså Der sier du noe for Hvis Indiana Jones hade plappet ned folk i Øst og Vest Så hadde du ikke følt sympati med ham Du hadde ikke han var en kul cool type, kanskje Nei Han gjør det fordi han må Ja Og han gjør det så jeg, de reiser seg opp igjen rett etterpå Ja Det var bare krytterikken som går det bra Men her har du klart inntrykk av at du Meier ned folk mm. Og, og, og i, i Uncharted så blir ju ting gjort Altså det er jo Det er det er ikke grafisk vold Det er ikke sånn at måte, hjernemassen sprer seg Det er liksom en liten blodsprut Og så faller han i bakken Og så forsvinner han Det har kommet langt Det har med kjernen i hans spørsmål Og så spør, spør du Thomas Om med på en måte bør, bør vi kreve mer av spil At de skal kunne fortelle En dypere handling Der ting henger sammen eller er det greit at spill bare er spill Og at når, når for han Nathan Drake plaffer ned folk Så skal du bare akseptere at Ja, ja, men sånn er det bare Og det er greit Og du skal ikke tenke så mye over På en måte grunnen bak at han plaffer ned folk Eller at det, det er ikke så gale for I den settingen så passer det Dette minner meg litt om sånne folk som Kan se en kjempespennende tv-serie på tv Som gjerne har foregått i fortiden så sitter ni bara och irriterar sig över att historiska fakta inte stämmer. Okej. Okay. Är den Volvo-gummichefen 4 år senare, det är ju helt idiotiskt. <laughs> Sånt ja. Ja. Alltså, låt spel för värr spel. Mhm. Jag förstår att det kan irritera. Och vi är ju Det är det som lager spel. Ja. Det är det projekt. Vi stiftar för att ha en väldigt och inte ha den dissonansen. Mhm. Alla lärare till men det er de som skal gjøre det Tror du det er noen som lager bevisst en dissonans? Eller tror du det er bare liksom Det er, bare, det er ikke bevisst lagt, men det er noen spillere som føler deg likevel Det kan jo være noen med det litt sånn parodisk mm -hmm. uh, Med vilje, men uh, jeg vet ikke hvorfor vi skal henge oss opp i det altså mm -hmm. Jeg skjønner at det er forstyrrende litt som denne Uncanny Valley Grafikken som er god, så ser det verkligt. Ja, ja. Eh, så så jag förstår att för att det hängs Jag har gjort ett körlogg. Men men ska man kräva de när det ska testas spel då går igenom spelet så det är ångenting de ska tänka på. Ja. Jag laddar köden lägger så mycket ifrån mig alltså. Mhm. Men vi kunde ju spela Mario. Jag på folk och så altså, försvinner de. Ja. Var gick ni ner? Ja. Ja, eh, du nämnde Mario där för för 10 så var ju spel väldigt enkla. Det var 8-bit grafik det var todimensjonalt og handlingen var red prinsesser som sitter i et tårn eller bortført av en kjellpadde ja. Nå har spilindustrien utviklet sig i såpass retning at du kan fortelle mye mer komplekse historier og mye mer handling og du kan på en måte utforske emosjoner og lege med spillerens emosjoner få de til å føle få en reaksjon ut av dem i for eksempel en Call of Duty eh, oppdrag som har for et par år siden så, jeg tror du spilte en eh, målvarp i en terroristorganisjon du var en soldat ja. men så gikk du gjennom en flyplass du kunne velge å a 4 på alle folk i flyplassen men du, du måtte ikke, men du kunne ja. og der der tror jeg Spillutviklerne prøvde å få en reaksjon Ut av spilleren Altså, velger du å skyde uskyldige folk her? Hvis du de gjør det, hvorfor gjorde du de det? på det var ikke noen grunn for å navfyr, Men det kunne gjøre det Hva gjorde folk? Jeg tror mange tenåringer Plappa løs bare fordi det var løye Men det skapte en enorm Furore i, Blant voksne Som såg på dette som en Om det de så på det som meningsløs vold, da. De så ikke poenget i det. Men helt hva tanken var bak utviklerne, det vet jeg ikke. Men bare det at de lagte den arenaen der, er jo interessant. Jeg vet ikke om enig med det de gjorde det, men altså, det var en grunn der. De ville nok trigge folk og spillere, og muligens skapelig kontroversialitet. Kontrovers. Ja, men om så skal vi henge oss opp i det Det er klart, spill blir bedre hvis Du ikke har denne dissonansen Hvis det passer mm -hmm. Hvis det du spiller, det du gjør Passer inn med det du blir fortalt mm -hmm. Og passer inn med det du tror mm -hmm. Blir det et helhet som trykker bedre, ja Men kan ikke spill få lov Å være spill da? Jo <laughs> Ja, det er jo Er du for at du skal kunne ha En ludonarrativ dissonans jeg, jeg synes ikke vi må det i for stor grad Ja Det gjør jeg ikke <laughs> Men er det Sånn er det bare er, er, er det noe Hvis en spilutvikler tenker Ja, nå skal jeg få en reaktion Ut av spilleren Nå skal jeg putte i noe som får Spilleren til å føle uvel Eller til å tenke over det han gjør Synes du det er greit? Det synes jeg er kjempe kjekt ja. da, da var det jo litt sånn Samme som et kunstverk Ja så prova provissera någonting och prova vad det så fint med spel Her här du. Det är valget, det snackar om val, ja. ja Som sånn BioShock om ja. du ska ta dessa små jentorna att ha sådas brödrir. Mhm. Och i, mm -hmm. i slutet när du får veta att du vill gärna ja. Would you kindly? Would you kindly? <laughs> ja. altså, de de har ju ro när det. Ja, och på BioShock blir ofte nämnt i denne debatten om lydonarrativ dissonans. Der er det ikke dissonans. Vel, nei, du føler ikke det. Det er den de som på en måte diskuterer dette, noen synes at det er en veldig sterk lydonarrativ dissonans i det spillet. Helt hvordan han formulerte seg, det skjønte jeg ikke, men der er det hvertfall, der ser du at spiludviklerne har prøvd å fortelle noe mer at det du gjør at du som spiller ikke alltid har kontroll, selv om du gjør det som spelet krever av deg. Det, det var en kjekk vri. Og når du snakker om Bioshock, så er jo det en veldig linær opplevelse, selv i spelet, ja, Det er strukturert. Det er strukturert. Og Thomas spør også om det er lettere å ha en god narrativ opplevelse i linære spill, eller om vi også bør en god narrativ fortelling i åpne verdens som for eksempel Fallout, uh, Witcher og uh, Oblivion. GTA for eksempel, der altså, der tar jo folk ofte og går amok. Men en forbryter? Ja, som gang går amok. Ja. Ja, ja, gå amok. Men der er det, når du først gjør det så har ikke det ikke noe med handlingen å gjøre. Synes du at Nei, så det er ikke integrert i handlingen? Nei. Det er liksom en, en sankingkasse ved siden av handlingen. Du gör alltid goda bak de til handlingen, men de, i sånne åpne så er jo det i såna öppna världens så är ju det frågsmålet eh kan du både förena det som dina fria val med en hand, med en berättning? Alltså hur vis vis vis du spelar för exempel huvudperson, jag vet på Norge, Luca eller något sånt, Bellick, jag vet inte. Jag tror det var kanske GTA 4. Jag är helt ute och köra med Kus, alltså det att han går og kapar en polisbil. Hur får du det in i handling? Det går sig. Det är inte en del av handlingen för det är något han du fant på själv. Så ja, det är ju det är vanskligt att förena handling och öppna världar, syns jag då. Så det er, tror det är upp till hver enkelt vad de väl syns som vet. Mhm. Men personligt för mig jeg synes det blir mye bedre når det ikke er dissonans ja. Men dissonansen har Svært sjelden Ødelagt nevneverdikt Ja For jeg har allerede med at Spill er underholdning Ja du, du ser på det kun som underholdning Ja Jeg gjør det ja. Og selvfølgelig, ja, det kultur Og det er mange gode budskap og det er mange cool kule Som blir gjort ja. Men jeg trenger ikke det Kjempebra når jeg får det Men jeg forventer det ikke Ja Jeg det ikke Ja Så jeg, jeg vil aldri kreve det Når jeg ønsker å bry seg med dette Nej, Nej det er noe annet Men vil de? Mm. Sier du jo ja. ikke Nei uh, jeg, det, jeg, det var et veldig bra spørsmål Veldig komplisert spørsmål um, det, Altså det er veldig vanskelig med, det, med Ludo-narrativ dissonans Fordi Det er så subjektivt Er vel ordet Hvordan folk opplever spill Alltså det at en person synes det var veldig støtende dette med for eksempel BioShock. Det er ikke sikkert en annen person opplever det på samme måte, men jeg eh synes det er interessant når, når på en handlingen går forbi på en måte den enkle trykk A for å hoppe. Altså jeg liker en god narrativ. Jeg liker det veldig godt når når du føler noe i spillet, at spillet fremkaller følelser. Men det er ikke alltid Selvfølgelig Om det skal skape en indre konflikt i meg Det er vanskelig å få til For då må du Og jeg tror ikke luto-narrativ Disselemsby eh, sånn heller Beskreves som en positiv ting uh, For eksempel, altså når jeg spilte Uncharted Så tänkte jeg ikke Åh, oh, nå er jeg masse morder Åh, oh, dette var feilt Se hva han gjør for noe Så det var ikke liksom noe som slo meg egentlig Men Nei, jeg tenkte heller ikke på det. Nei. Jeg har enda, men, men, men han er jo en sånn 80-tallse action-film helt ja, han plaffer ned folk. Helt greit. Jeg, jeg vokser på det. Så, så på en måte, i, n nå tror jeg på jeg på en måte har blitt enige med meg selv nå, liksom underveis. Du er enige. Men, at i Uncharted, så skal du nok ikke tenke så mye over at, oi, hva var det Nathan Drake gjorde for noe nå? Men i et annet spill, der kunne det kanskje passe at personen begynte å sette spørsmål uh, ved hva han egentlig gjorde ok, dette minner meg litt om et spil um, som heter Spec Ops The, uh, The Line, der du på en måte gjør litt sånn action -ting. du plapper ned andre soldater og sånn men etter hvert så viser det seg at du er på feil siden av konflikten og at du egentlig har skutt mange uskyldige folk og der har du tror jeg en veldig sterk ludonarrativ dissonans Eh, uh, alltså onsdag. Ja. Det er yeah. Han gör en äcklig fåring med det høres ut som ja. spelar förhåll sig till sina egna Ja, men då ja, ja, uh, ja, ja, det ju väl så vet en ludo narrativ resonans. Resonans, det som riktigt. När nå nåting ja, på så så faktiskt stämmer, där stämte det At du kände en inre konflikt. Men det var ju det spelutvecklarna provade och. Ja, så dissonansen var det ske. I bönsen tog. Ja. Ja, fast altså, det är svårt det det. <laughs> det det är det är ja Thomas. Så du går med konstigt att om detta är ganska men men uh, må kanske bara sätta streck där. Ja ja, jag menar, nu ska vi säkert snacka happisar och så ta mig upp nästa segment. <laughs> Grejt det. We <Me> hungry. <laughs> Ja, da skal vi snakke litt om kul kultur igjen Og det er, vi synes er kult å sjekke når det gjelder egne påfunn som fans gjør Og siden sist så har du skikket litt på Video Game High School, Jo Ja, jeg har det Og jeg hadde jo sett på det før, det hva er hva dette er for noe Og så kom du og skrøydet det opp ja. Og det var virkelig ett eksempel på inntrykket og forventningen du går in i en situasjon med Mm. Hvordan den påvirker hva du opplever Ja For nå tenkte jeg, ok, dette skal bli kult, dette er bra Jeg ser at det er parodisk eh, At det er en viss sjanger Ja Og så så jeg første episode om igjen, jeg har sett den før Tenkte, wow, dette var kult <laughs> Så bra Og så nå har jeg eh, halveis ut i sesong 2 da Åh, oh, såpass, ja wow, Det er fem episoder i sesongen ja, ja, det er... Men, men det er noen øyeblikk der som bare er kule Hvem er favorittkarakteren din? Favoritten Ja den sånn. Brian eller nåt sånt. Brian D. Ja, Brian D. Existentiell uh, sån om han är en sån uh, blandning. Han ser lärare. Ser jag tror jeg en blandning av asiat och uh, västliga altså. Ja då, jag tror nog det. Ja. Men nej, jag vet inte om amerikanare kan definiera sånt längre. Det är så många. Nej, ser. I alla fall. det heller. Um, men, men ja, altså det den en bra serie. Mhm. Uh, og, han, og han blir bare bedre Udgjennom i sesong 1 i hvert fall Så for alle som har sett episode 1 tenkt at dette blir kult å sette et par episoder til Og nå gleder jeg meg allerede til å høre Hva påfunn har du i dag Det har jo vært primus motor for foreløp I dag for kul kultur En annen serie jeg har plukket opp uh, Med farten Er Street Fighter Fist Av Assassin Og selvfølgelig Hører det til Street Fighter Serien, det er også en kan du si, en serie lagt av, de er jo det er studio, de er jo amatører men de er jo proffer likevel, de vet hva de holder på med der du følger historien til de to hovedpersonene i Street Fighter-serien altså Ryu og Ken Blanka? Nei, sorry ja? du ser ikke Blanka i denne serien Er det ikke Blanka? <laughs> Selv om Blanka alltid har vært din hovedkarakter så er det dessverre uh, Ryu og Ken vi i disse yngre år når de trente med sin læremester uh, Sheng Long, tror jeg Det er en teknikarakter Hvem? Chun, nei, Chen Long, det er jo Jackie Chan for kinesisk ja, ja, for det er noe dragegreier, tror jeg Betyr det Ja? ja? ja uh, han, han heter Chen Long i Kina <laughs> Ja, det, vel Faktisk, når du sier det, så er det noe rart Med uh, oversettelsen der For læremesteren til kan Khan hette ikke Sheng Long Men det var en oversettelsesfeil Helt på 90-tallet uh, <laughs> Ja, det var en sånn rar Ting in the, in order, På japansk så, så sto det In order to defeat me You have to beat Shang Long Og noen trodde det var læremesteren Men han trod, jeg tror han refererte Det egentlig bare til Dragon Punchen sin ja. Nei, det var veldig rat Uansett, <laughs> vi sporer der Ja, men vi får vi spore inn ja. I disse herne tegneserie Alle er de jo det med en skikkelig tegneserie Alfa, Ja Så er det jo den gamle asiater som heter Shun Long eller noe Drunken Box Ja, det kan Ja, det kan være du, jeg Er det dis-sensi? Uh, Dis- Det kan godt være det Ja, la oss si det jeg sier det, sånn Jeg er det Uansett hva den firen er da Nå er vi i kul kultur Nå er vi i kul kultur med... og, og, og er dette like kult som Street Fighter-filmen? Åh, oh, herregud, så mye bedre Nei, ikke sant <laughs> Vel, altså, la oss bare si det finnes noen horrible filmer av Street Fighter Du har den som er lagt på 90-tallet med um... Hulk Hogan. Hulk Hogan? Han var ikke med. I min versjon som var <laughs> okay, Men uh, Jean-Claude Van Damme var der, uh, og uh, ja, Raoul. Han kjører en sånn speedboat, ja. som Hulk Hogan lignet den Hulk Hogan kjørte i sin serie. <laughs> ja. Tropic Thunder, langsom. Tropic Thunder, sorry. Vel, den filmen er i hvert fall fantastisk dårlig, men også litt så liksom morsomt fordi det er Jean-Claude Van Damme og... Uh, og alle dårlige skuespillere Og det er veldig sånn campy Kari Minow spiller campy der, Kan du tro det? Ok, uansett Det, det er mange sånne dårlige sitater Og hvis du ser han Så kan han være morsom nå etter tid Men jeg tror ikke det var sånn De prøvde å lage han, uh, jeg, han. Ja. jeg synes jeg var kule Det var <laughs> jo ja. en film om stridfaktor Det var nok det Ja, på, ja, på 90-tallet så hadde vi en tendens Til å bare spytte ut sånn uh, Filmmersjon av spill Og det har jo gitt spill veldig dårlig rykte på seg når det gjelder filmatisering det har for så vidt ikke så langt på en bra måte og de prøver fortsatt en dag i dag det var Street Fighter på 90-tallet så hadde Street Fighter film på 2000-tallet med hund Kristin Kroik fra Smallville hun spilte Chun-Li og det også var historien helt på bærtur. Eh, han, en beisen som alltid vært en store stygge skurken og som for så var fra Thailand eller noe sånt, eller Kina, og bor i Shadowloo, han var plutselig en ire og blond og blå, og blå øyne, og, og herregud, det er en så dårlig film at du ikke finner noe... Du kanske hade ha det kjekt med å gjøre naravann en gang. Så dårlig er det. Så den anbefaler jeg ingen. Dette er på en en av de Halvannen timen i livet ditt Så du virkelig har uh, spilt i DAS -spil. Ja, jeg har spilt mange, mange timer i DAS uh, Og jeg kan definitivt si at Street Fighter Chun-Li Origin eller noe sånt heter han At de er bortkastet Og så har du også faktisk uh, Jackie Chan uh, uh, Hva heter det? City Hunter oh. Har du husket den? Ja, det er bare en liten scene Men den er jo magisk <laughs> der, der han slåss med noen folk i en arkadehall og så blir han strengt inn i en sånn Street Fighter-maskin, og så blir de om de disse figurene da Ja, den scenen var faktisk ganske men den funker jo i, liksom, i en sånn kort eh, sekvens uh, Jeg tror vi skal linke den på Facebook-siden Ja, ja, ja, jeg tror vi skal dele av, det, det, det er sånn at Jackie Chan spiller Chun-Li og ta sånn helikopterspark. Det er jo helt fantastisk. Kjæta! Nå, tilbake til Fist of Assassin. Fist of Assassin. Det er faktisk Street Fighter gjort seriøst og gjort riktig. For de har funnet ådrekte skuespillere, altså ikke Oscar, men de tar rollen seriøst, og de ser ut som rollen, og de oppfører seg, og på en måte alt er på plass. Når kampkoreografien er veldig bra, og spesialeffekten er veldig bra Når de tar spesialangrep Så ser det på en måte Det ser troverdig ut Ikke realistisk Men det ser troverdig Altså hvor realistisk det være Når du skyder flammer for hendene Og med realistisk i forhold til premisset Ja, i forhold til, til premisset Så ser, ser det veldig bra ut Det resonerer godt Ja Og det er en bra handling At du, du følger de yngre årene Til where you Og du ser, du ser det, det som buddy De kompiser men de er så nære at de er nesten brødre for de, de bor sammen i denne dojon med sin læremester og er det dag ut og dag igjen å trene hver dag og liksom utfordre hverandre uh, samtidig så er det noe som ulmer i bakgrunnen det er, en, det er noe ondt som nærmer seg dojon, de han læremesteren til Ryuken uh, det er noe med forteggans uh, jeg skal ikke røve alt her og jeg, jeg tror for så vidt at du får ikke alle svaret som er servert heller, men det er en stor stygging som med eh, finner ut er Akuma, som er jo en kjent spillkarakter i Street Fighter eh, eh, verden som er på vei mot Dojoen og skal drepe eh, han er læremesteren. Ja, han, hans karakter spiller på noen sånne japanske eh, spøkelses, tror jeg nesten gjør det ikke. Ja, det stemmer. Det seg, eller eller Hun har sånn tegn på ryggen sin som betyr en dæmon eller noe sånt. Jeg tror han nesten har dæmonisk krafter eller egentlig en demon, Uh, det som er litt løye er det, uh, han undergår en uh, transformasjon han har kommet for du ser han liksom før han begynner å få disse kreftene og etter han stenger seg inn i en gråtte og før og etter så er det, tror jeg, trokjelige skuespillere siden han vokser så sinnssykt i, sånn, i masse hvor blir sånn to ganger større i bredde og høyde. Ja, det er kjent Bolo Young-spillere. <laughs> da hadde det nesten vært, altså. En sånn jæle svær, en sånn bamse til slutt. Bamse, vet, han ser ganske bra uh, Ja, så du, det er liksom en, sånn, en liten handling som foregår her. Du følger de igjennom et par år, og du ser utviklingen hos uh, Ryu Ken, og du ser også denne konflikten, alt fører opp mot denne konflikten. Og både slagspark og mimikk og skuespill er bra. Ja, uh, de har overført alt ganske bra egentlig. De, jeg tror de har spilt, de selvfølgelig har de spilt mye, de store fans, men de har sett på bevegelsene i spillet og overført det film. Det motsatte av motion capture. Ja, hva kaller du det? <laughs> Capmo Capmo Altså, det de kunne sett veldig banalt ut Når disse to karrene tar eh, dragon punch Men det ser realistisk ut Og sånn eh, tornado spark Det får de til å se på en måte troverdig ut Det, blir, de, det engelske ordet er jo at det er Ground altså, Det rotfester rotfest, I i denne verden At det er troverdig Og at de tar ikke bare liksom å trulle vekk fra ingen steder, men de, gjennom intens trening så har de på en måte jeg de snakker litt om chi her, altså den indre kraft de bygger opp en ja, og, og det å skyde en flammekule det får du ikke på 1, 2, 3 du må konsentrere deg og så på en måte gjennom intens konsentrasjon og styrke så Skyder du denne flammen da Og det er liksom det noe du gjør Det er veldig unikt Du gjør det gang på gang Men, men når du snakker om bevegelser Bare stopper de litt før det går videre Ja Ryo Ja Han har noe galt med knene sine Han har knær Ja, de peker gammel i veien <laughs> I, I spillet Han, han har laget verket det i spillet <laughs> jeg, jeg, jeg vet har en veldig rar sånn kamppositur Når de, de står der liksom de, de, Du ja. tar en sånn karate grunnstilling Ja så vars snurran över kroppen 180 grader så ser motsatt väg på många. Ja. Så, så. du ser inte riktigt, du ser inte gott ut. Görande jag. får du har tränat karate en god del. Nej, jag var innan och samlade samman några fall. Jag Du är schysst med den karatevärlden i alla fall. Vad är det et navn på stilen den? Vad är det Shuto kan ja. Jo, för jag tror det i ni en karate stil. I, um, i den serien. Og det syns det är kul att det på något sätt att igen i rotfäste, alltid har en upprinnelse. Det styr direkt på väldigt många av bevägelsen hans minne och mycket om karate. Eh ja. uh, och så, uh, så og det det, det at du ser serien och så tenker, du tänker du att åh uh, oh, ja, detta var nu ser jag på en serie som är tagen ifrån TV-spel. Du tenker, "Oj, oh, ja, dette var TV-spill. Ser så, så kult ut å gjøre." Du tenker, "Dette er en bra actionserie. Dette er en bra kampserie." Det er bare gjort så bra at du faktisk glemmer at det, du, synes det er jo syndesykult at det er Street Fighter. Men det er skilt liksom gjort sånn overnaturlig. Folk flyr seg 10 meter. Nei, altså, ja, det Jackie Chan høy hastighet, uh, knallefall, mm. eller er det er litt mer Jet Li med bøyer og flyging og de suser seg over, og ser at det her kanskje går an. Nei, jeg det er... Jeg føler ikke det er mye vei bruke, altså. Men de har nok gjort det. Men de har nog stort sett unngått det. Så... Og de, de skjuler det når de ja. bruker det. Ja. Det er ikke noen snikende sommerfølelse å danse på treene og ballett og Det er ikke mye dansing, men er... koreografien og filmingen er veldig bra. Sånn, Inni mellom har vi sånn slow motion-bruk. Uh, så du ser på en måte veldig bra. Når de utfører slag og spark, at det på en måte de fullfører angrep på sine at, altså, jeg er sikker på at disse to skuespillene har svart beltet i et eller annet de var så flinke og fleksible, og de sparket bare ordentlig så kudos til skuespillene Ja, og er dette en avsluttet serie? Ja, faktisk jeg tror, jeg vet ikke om det er om å lage oppfølger fordi det var så bra respons men men den forlag vi historien Er ferdig Og du kan, også, du kan selvfølgelig finne på Youtube Men du kan også bestille DVD'en Og det finnes masse sånn Bak scenen Materialet Som ah. fansene liksom har på Fordypet seg i det, For de, de har liksom fått en stor fanbase Og de blir stadig oppfordret Til å skape noe mer Tøft, er det en sesong? Akkurat nå er det en sesong og mange episoder? Jeg vil kanskje si mellom åtte og ti, kanskje. Nå, nå, det var en ja. stund siden jeg så det, men det er et par episoder, og det var kanskje sju minutter. Og, og hvis vi løfter blikket vårt nå fra PC-skjermen, altså bare ned til beskrivelsen uh, på Facebook, så ser vi en link. Ja, her, det gjør vi faktisk. Ja. Uh, så uh, sjekk det ut for all del. Jeg anbefaler det sterkt. For, for folk som er glad i kampsport og kampkunst, så er dette definitivt verdt å få med seg. Og hvis du liker Street Fighter, yes, du, du må sjekke det ut, for du kommer du å synes det er så synssykt kult. Ja. Skal, vi, skal vi sette på en episode til Habeson, da? Uh, ja, jeg lurer om man skal det. Da uh, takker jeg for meg for denne gangen. Jeg takker for mig. Så, uh, Joachim, du skal få introdusere... Ukas sang Ja, Ukas sang En av mine, jeg tror det er favoritt Sanger kanskje i Bracelda Spiller det som jeg har spilt Det er Gerudo Valley Som skjer i Ocarina of Time Og Bare nok hører sangen for seg selv Men noen han er i spillet Så passer han veldig bra Og blir gir av han Det er noe sånn galperende Med hele sangen eller? Og den er tuk tuk, tuk, tuk, tuk. Ja, det driv jag på. Ja. Väldigt bra. Eh, vi kommer att finna en eh, fin version som är eh, lite 40. <laughs> alltså ja. Alltså ja, det är 40 den digitala 8-bit liten, nej. 64-bit liten kort. Mm -hmm. Så dette bra. Okay. Da, eh, jeg, eh, ha det ska bra. Okej. Då säger det var. Farväl.